Якщо ви пам'ятаєте, то коли Ісус сказав учням про те, з чим вони мають зайнятися, він казав, що чекайте, ну, Духа Святого, так? І в дії 1.8, як ми читали, він казав, що е, ви приймете силу, так? як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій, в усій Юдеї та в Самарі, та аж до останнього краю землі. Ми, в принципі, маємо тут план конспект на всю книгу. І я вірю, що одна з цілей Луки полягає в тому, щоб показати, як Євангеліє розповсюджувалося, і щоб надихати нас, що ми теж так само мали це бажання. Бо це бажання, бажання Бога, це його, його серце. Він бажає досягати людей. як Джон ділився і казав, що Евангелія нести Євангелію це наша мета в житті. Так? Немає іншого в принципі, смислу в житті для віруючих, крім того, в принципі. це головна мета наша, щоб нести Єванглію. І починаючи в Єрусалимі, потім по всій ідеї, по Самарі і аж до, до останнього краю землі. І ми бачили, що ми вже побачили, що учні, учнів. Добре виходило це зробити в Іерусалимі до того моменту. Ми можемо подивитися на шостий розділ. Сьомий вірш. І тут написано, що «І росло, Слово Боже, і дуже множилося, що слово учнів в Іерусалимі, і дуже багато священників, були слухняні віри. Тобто, дуже множилось. Так? Тобто вони, можна сказати, успішно іванізували місто Єрусалим. І навіть вороги зізнавалися, що так, це так. Якщо подивитися на п'ятий розгляд, 28-й вірш, то е їхні вороги, релігійники, вони були знепокоєні. Да? знепокоєні. І вони сказали, що е е кажуть, що ви хочете чи, чи ми не заборонили з прогрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? Ото ви свою наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка цього пров... припровадити на, на, на нас. Я б так хотів, щоб мене звинувачили в тому. Щоб навіть наші вороги щоб казали, що ви наповнили це місто, там Київ, чи взяти Тернопіль, чи інше місто своєю наукою. Так? Тому ми, вони дуже добре виконали свою Можна сказати, своє завдання. Але це тільки перший крок, це тільки перша частина цієї задачі. І давайте перейдемо до восьмого розділу. Що відбувається далі? Знову ж таки, Бог хоче, Він бажає, щоб Іванлюсь посудили по всьому світу. Ви можете читати тут: так? От, по всьому сві світові, На і в самотттворінні, і так далі. Там, ідіть і попоїдьте всім народам. Робіть учнів да, з усіх народів, це Боже бажання. Але ми не були в Єрусалимі. Що далі? Як має далі рухатися? Ну що Бог робить? Ну, він приносить переслідування. Ми, вже, ми можемо ще раз, може, не знаю, чи ви читали, але з першого віршу можемо читати. А Савол похваляв його вбивство, тобто вбивство Степана, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, крім апостолів, розпрошилися по краях юдейських та самарійських. Помітьте, юдейських та самарійських. Це було в восьмому вірші першого розділу. І поховали Степана мужі побожні і плакали рано за ним. А Савол. Нищив церкву, вдирався вдоми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді, розпорошенці та Боже Слово благовестиле. То тепер ем, учні не йдуть, вони, в принципі, вони їм комфортно, добре в Єрусалимі. Е, вони іванізують, ну, вони, вони не просто сидять на руках ну, ну, і нічого не роблять, е, с, от, але вони проповідують. Але Бог Він починає е, приносити переслідування, так, щоб вони далі йшли. І ми побачимо далі, як Пилип, як він піде в Самарію, потім ми розглянемо, як Петро, е, він піде до Корнелія, е, як Бог спасає апостола Павла і готує його до, до, до, до того, щоб він ніс в Англії до е, поганів. Ми побачимо зараз підготовчу таку роботу, яку, яку Бог зробить, Um, і я думаю, що я хочу, щоб теж ви, ви подивилися на себе. Так? І я, я трошки хочу розповісти теж uh, про себе, як Бог мене готував. Бо був час, коли я зовсім не думав про місіонерство. Uh, я думав, що це якби для uh, особливого класу людей, так? для, можна сказати, що uh, для еліту, так? Uh, для спецназу, так скажімо, в християнстві. І, uh, я навіть думав, що мисіонері, вони трошки такі дивні люди. Да, ну, хороші, може, там, класно, хай будуть. Але трошки з таким нахилом. Так? Може. Вони постійно говорять про, про велике поручення, що треба йти і так далі. Ну, хай йдуть. Прекрасно. Але я, ну, я думав, я просто буду жити простим християнським життям. Ну, все, ну, буду ходити до церкви, може, якесь служіння, буду робити. Але Бог, він, слава Богу, за те, що Він знає, як нас виводити з нашої зони комфорту. І так Він робить зі, з церквою. І, і, можливо, Бог хоче це зробити і в вашому житті. І це тут через переслідування. І цікаво, що тут сказано, що розпорошенці, або на єврейці, там це слово походить від, від, від, від грецького слова посіяти, так, як посіяти насіння, як розноситься насіння. Ну, ми, ми тут, ми, навколо нас зараз, от, е, ялинки, так, як, як, вони, як е, це відбувається, так, ну, вітер, так, вітер розносить е, ці насіння, так, і вони там е, виростають там в інших місцях, так, і Тут такий ж самий образ, так, що Бог переносить переслідування, щоб рознести ті насіння. Бо вони мали Євангелію. Ті люди вони мали Евангелію. Вони мали відповідь на всі питання людей по всьому світу. І тому Бог приносить це, це переслідування, і вони починають розноситися по всьому світовій. О, і давайте далі. Ми зараз конкретно будемо говорити про Пилипа. І я повернуся до своєї історії так само що Бог зробив за мною. Але давайте почитаємо про Пилипа. Ось, Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив. І згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. І з багатьох, бо, бо що мали їх духи нечисті, виходили з криком великим, і багато розслаблених кривих узоровилися. І радість велика в тім місті була. Да. То Пилип, він опинився в Самарії. Я думаю, що теж це внаслідок Переслідувань. Так, він просто там прийшов, Бог якби його з Єрусалиму. І що, що відбувається? Він починає проповідувати про Христа. І молодець, що він це робить. Він міг просто прийти прийти туди і сховатися, і думати, о, слава Богу, що я врятувався від переслідувань. Ні, він, він якось, я думаю, можливо, молився, думав, Бог, ну нащо це сталося? Нащо переслідування сталося? Може, може, дійсно я маю щось тут робити? І він проповідував, і багато людей покаялась там. І, і помітить, що це Самарія. Так? Це, до того це було тільки в Юсалимі, але, але Ісус сказав, що ви будете свідкими моїми до Юсалима, до, до Юдей і до Самарії. І тут це починається. Ну, Самарія, що ми зрозуміли, самаритяни і юдіяни, вони не дуже долюблювали одне одного. Це м'яко кажучи. Так. Навіть євреї, вони цю територію. Навіть якщо їм коротше було пройти цю історію, там, якщо з Голилеї на вірослим іти, то, в принципі, найкоротший шлях через Самарію. Але вони обходили, бо вони вважали, що вони нечисті, так, що ну, смиритяни, вони були на, тільки на половину євреї. Так, і, е, е, вони були зміщені з поганими. І це сталося десь в 8 столітті до нашої ери, до Різва Ісуса. У них була релігія теж змішена. там Були якісь елементи з юдейської віри, там, з поганської віри. І тому юдей, і можна сказати, правильно вважали, що це люди нечисті, неправильні. Вони неправильно вірять, неправильно поклоняються. Навіть Ісус сказав, що спасіння від юдеїв. Тобто Ісус визнав, що так, вони помиляються. Але ж Бог теж хотів спасати їх. і Пам'ятаючи, що Ісус, коли Він пройшов через Самарію. Так? Бо він сказав... Мені подобається, як сказано в Івана, що Ісус мав пройти через Самарію. Так? І він це зробив. І тут, тепер Іван приходить до Самарії, до, до, до людей, яких не любили юдеї. Було виражнече між ними вже кілька століть. І тобто Бог починає руйнувати ці стіни і, ну, я можу сказати, що це в своєму житті так сталося. Знову ж, як я сказав, що я не, не хотів бути місіонером, мені було комфортно в Америці. І, але в 16 років мій батько і мама, вони казали, що ми хочемо поїхати в Росію чи там Україну. Ми ще не знали різниці. Вибачте. Вибачте. І я, я, чесно кажучи, думав, ну нащо? І мені і тут добре. Але Бог через різні обставини Він привів нас в Київ. І я, я можу сказати, що цей може, перший місяць це був найжахливіший час мого життя. Це не через, через Україну. Хоча це був нелегкий час, це в 92-му році. Якщо хтось пам'ятає, хтось взагалі жив, був живий той час. Я вже старий. Чесно, я вже почуваюся. Хто ще там не народився? Після мені цікаво. В 92-му році. А, ну? а, добре. Вже легше. От. І да, ну, я просто, я, ну, тато нам казав, що ну, ми побудемо тут рік. Я думаю, ну, добре, рік я можу витримати. Я думаю. І я вже... От, коли ми приїхали, я вже думав, ну, коли ж назад? Ну, так, залишилося ще 364 днів. Потім 363 днів до повернення. Але Бог починав робити мені свою роботу через цей час. І це був ну, нелегкий час, як Бог використовував тут переслідування, Бог використовував культурний шок в моєму житті, можна сказати. І я дуже радий за це. Бо, як тут полип? він прийшов, я думаю, що він був трошки засмучений. Але як багато людей покаялось. Так? І, і Бог так, також почав працювати в моєму житті. Оце, це мене змінило, це мене, мене торкнулося. Ми тоді в 92 році могли просто вийти з гітари на вулицю, пограти, і вже то впав людей. Вже вони там хочуть посудувати. А що ви тут зібрали? Що, що, що тут ви пропонуєте? І е, я бачив, як молодь, от, е, ну, багато з них хотіли просто знати англійську мову, Може, там спілкуватися з американцями, може цікаво. А, а, і, але але ну, все одно люди наверталися. Може, були одні мотиви спочатку, потім ну, каялися. Ну, деякі не, не каялися, звичайно. Але я просто побачив, що молодь прагне Бога. Ми, ми робили вивчення, здається, майже кожного дня в тижні. Там, спочатку в одній школі, потім в іншій школі і це був чудовий час ми, кожного вечора, Джет пам'ятає ми жили в, в гостинці там на 8-му поверсі е, біля інституту кібернетики і е, кожного вечора приходила до нас, ми пили чай їли, їли, пі, їли вечиво спілкувалися е, і я не знав тоді от, але е, озираючись назад, я розумію, що Бог таким чином, він е, давав можливості просто навчати що вони були дійсно покаялися, не тільки покаялися, але дійсно зрозуміло, що це таке, як жити далі. І, і, і це, це мене торкнулося, бо коли, ну, де я жив в Америці, це, мовно, не дуже цікавилось. Так? Ну, це їх батьки, майже що примусово до них приводили, до церкви. Але я бачив жагу і я, потім, і я бачив, як люди каються, і я потім зрозумів, що це, в принципі, най, найважливіше, що може бути в житті людини. От, бути частиною цього. І Бог дам мені такий вірш. Же, це знаходиться в Марка, 9 10 розділі. 29 вірш. 28 можна ще. Тільки що приходив до, до Ісуса багатий юнак заможний юнак, ну, Ісус йому сказав, що ну, тобі не височає того, що ти, ну, ти, ти служиш грошам, тобі треба покинути це, щоб іти за мною, щоб мати вічне життя, бо це тобі заважає. Ну, і той цього не зробив, він пішов засмучений. І, а Петро, ну, як завжди, він готовий щось сказати, нести свій п'ять копійок, каже, Петро став казати йому, от, усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. І в іншій Іванлік сказано, а що нам буде це? Та Матвія. Е, він не зміг, а ми змогли. А Ісус відказав, так, ну, по -правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля. Поля ради мене та ради Евангелії і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів і братів і сестер, і матерів, і дітей, і піль і віці наступного вічного життя. Ну, Ісус каже так. Ти, Петро, ти, ти правив цей, цей раз, але давай тобі трошки поясню це. Так, да, ви залишили все, але насправді ви одержите в сто раз більше. Тепер, да, зараз, цього часу, Ну, він додав пару слів, можна, в принципі, їх викреслити з Біблії серед переслідувань. Ну, ну ладно, хай буде. <світ> тобто, насправді, це, це, коли я прочитався, я думав точно, це як воно було. Я тоді думав, я такий великий, ну, я е, е, е, такий, стр, як це казати, Ну, так страждаю за, за віру Ісуса, там, що ми залишаємо наш дім. Е, до речі, потім на, наш дім знесли. Е, вже нема дому. <свісно>, е, друзів, продичів, там, піцу, Мікдональдс, таке інше. А, а, але, але потім я зрозумів, наскільки я щасливий, так, що Бог забрав мене звідти і дав мені привілей побачити, що він тут робить в Україні. І я можу сказати, що це були ці роки, да, 16 років, так? це найщасливіші роки мого життя, короткого життя. Я би ні за що в світі не поміняв це. Розумієте? Я, я люблю це, я, я радий цьому. Побачити всіх вас, ну, я, би, я би пропустив це. І тому Божий поклик, те, що Бог хоче для нас, це найкраще. Може... Так, це важко. Так, як тут сказано, що це переслідувань, то тобто це не означає, що все буде просто і легко. Ну, в принципі, буде важче да, йти за Ісусом. Але це було славене життя. І ви, ви не пожалієте. А, і насправді, ну, навіть не варто говорити про жертву. Я, я думав про жертву тоді. А, але потім згадав е, слова мами. Е, і вона взагалі взяла це у діда, який е, е, був е, з бабою мисіонери в Африці, в Зимбабве. Е, він казав їм, що ви найщасливіші люди або діти в світі. Що ви можете бути тут, в і бути місіонерами. Е, мало хто має такі, таку можливість бачити це, пережити це. І е, ці діти, і мама в тому числі, вони виросли думаючи, так, вони привілейовані діти. Так? Хоча нам умови були жахливі. І я потім садався і думав, так, це правда. Так? Ну, і Україна там, це, це не, це не, я не поговорив про Україну, то тут умови набагато кращі, е, ніж в багатьох країнах. Але це привилеє, тісно, бути там, де Бог працює. І просто хочу вам сказати і, і порадити, що вас тримає, просто скиньте це, це, це не варто цього. Варто вашої уваги, ваших зусиль. Якщо Бог кличе вас до чогось, і може це жертва, але насправді ви бачите, що це не жертва, так? це привилей. І, і, і, ну, і коли ми жертвуємо щось, доведемо, Бог ще більше, в сто разів, як тут сказано, благословляє нас. Добре, давайте повертаємося до дії. Да, ми маємо ще три розділи. Так, і обід, я знаю. Обід у першій, так що не хвилюйтесь, я знаю. І я знаю, що ви вдбаєте більше про духовне, так що все нормально. Як один проповідно, значить, один син питав у батька, батько, коли пастор каже, що на завершення, що це означає? І батько подумав, Знаєш, синку, нічого означає. Отож, на завершення. На завершення. Восьмі розділ. Так, я, я обіцяю, що ми трошки швидше. Пилип проходить. Звивається таке. Люди каються. Ми, значить, потім, в, трошки далі, Петро і Іван приходять. Це е, зараз да, Далі там е, 14-й вірш. 14 по 17 ми бачимо, що апосли висилають Івана і Петра. І, і цікаво помітити, що пам'ятаєте, коли Ісус мав прийти е, мав, він йшов на Єрусалим і хотів зупинитися е, в одному з селі Самарії. Е, е, і вони не прийняли його, бо він йде в Єрусалим. Що Іван і Яків сказали? Боже, якщо хочеш, ну, ми, ми готові, там, не, не хвилюйся, ми, ми розберемося з цим. Хочеш, ми просто скажемо, що вогонь зійшов з неба, там винайшов їх, як Ілля Був зробив. Так. А Ісус каже, ви не знаєте, хлопці, якого ви духа, ну, це, ви не праві тут. Це той же Іван, так? він приходить тепер, і він є частиною цієї роботи. Ну, Бог просто, він дивовижний, так? він змінює наші серця. І, і тож, вони прийшли, і вони помолилися, щоб Дух Святий зійшов на них, бо Дух Святий ще не зійшов на них. І, звичайно, тут можна говорити теж про е, хрещення Духом Святим, що ну, ми, як церкви вважаємо, що це не обов'язково відбувається момент спасіння. Е, хоча це, я би сказав, що це бажано. Да? Я думаю, що бажано, коли люди каються, щоб казати їм, да, ви хочете Духа Святого? Давайте попросимо Бога. Бо для того, щоб нам отримати Духа Святого, що сказано, ну, треба просто попросити не треба там чекати 10-15 днів, стати на голову, чи там ш... От, що сказати по 50 разів. Ні, просто сказано да, в луки, коли Ісус сказав, що а, а, хто просить, Бог просто дасть луку того. Він як добрий батько. Тому ми бачимо тут, просто для мене це приклад того, що це не, не обов'язково відбувається в, в, в, в той момент, то момент, коли людина кається. Е, тому, можливо, ви, може, хтось з вас, ви ще не прийняли це, ви, ви віруючі, але ви ще не пережили переповнення дух, Духом Святим. То робіть це, просто попросите, попросіть у, у, у нашого отця, він добрий, він хоче дати, він за це, і він е, задоволення вам дасть, просто треба попросити. І, і тут, наче, Дух Святий сходить, і це підтвердження теж для, для апостолів, що дійсно вони покаялися, бо вони отримали Духа Святого в День П'ятдесятниці. І тепер Самаряни вони отримали. І ми побачимо далі, що вони взагалі здивуються, що Бога не може наповнитися Духом Святим. І, а, значить, і, і тут теж ми можемо бачити опозицію. Так? Ми, ну, а, в принципі всі, здається, ну, і Льоша, і Джон, вони говорили, що є опозиція. І тут ми бачимо опозицію в, в обличчі Симона, Ворожбита. І він, він теж увірував в Тринадцятому вірші, і він навіть ухрестився. Е але далі, після того, як зійшов Дух Святий, він дивувався, бачив, ого. І, і, ми, і не написано, що, що сталося. Може, говорили, говорили мовами, може ні, не сказано. Чи прокували, але щось таке було явно, що він дивувався. Хоч він був ворожбитом, і е -е, люди йдувалися з нього до того моменту. Він був такий, ну, вважався великим серед них. А, але він, і він подумав, о, класно, класні трюки. О, може, може, я теж може, може не куплю це. Ну, він думав вже, е, як, як ну, і ворожби, так? вони можуть там передавати одне одному там, якісь трюки, якісь там, прийоми. І він думав купити це у Петра. І, він, і ми, ну, звичайно, Петро, він був не в захоті від цього, ми е, кажучи. Е, і 20-й вірш він каже, «Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші». Усім ділі нема тобі частки нівділу, бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє і проси, Господа, може, прощений буде тобі згамір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш в жовчі гіркі та в путах неправди. А син назвався і сказав, ой, помоліться за мене, до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. Так? Ну, Петро, молодець, провів християнське консультування з людиною. Я не знаю, чи я б так зміг, так прямо в очі. Але це потрібно було. Бо бачимо тут опозицію. І можна було подумати, ну Петро сказав, ну хай буде трошки грошей мені там, ну я там на, на будинок, ну тут нова церква, давай там щось побудуємо тут. Ну подумайте, да? хай заплатить. Ну я знаю, що це не, якби не треба, але ну це піде в Божу справу. Ні, ну він знав, що це неправильно. І це може спсувати цю Божу роботу. І я не знаю, стосовно Симона, чи він дійсно покаявся. Він прийняв водне хрещення, але ну, хто знає, чи це було щиро, чи ні. Але, і, і можливо, ну хто знає може після того він дійсно пішов додому, покаявся, якось якби кинув це все -все і став хорошим віруючим, може потім лідером. Хто знає ну, ніхто не знає. Але дуже важливий момент, щоб Петро засік це, це, щоб він відвернув його від того. Так? І, і, і важливо теж в наших судженнях. Ем, і в, тому, в чому була проблема? Ну, Симон, він шукав визнання. Можна раніше читати, що він вважав, вважався якимось великим серед них. І він хотів залишатися таким. Він хотів, щоб люди бачили. І, і ем, колись Павло писав Тимофію в третьому розділі ем, Першого послання до Тимофія він сказав, що е, е, е, новоноверний не, не має бути так, старейшиною. Треба чекати, щоб він е, не впав. Е, Можна читати це. Перший Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. Е, швиденько так. Шостий е, е, вірш. Не, не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. осуд так. Тобто важливо, да, люди, які каються, не давати їм, може, якісь там місця, де вони їх будуть бачити спочатку, бо ми всі можемо впасти в, ну, в цей, в це, да? стати гордим, запишатися, і тим більше новонавернені, і я, в принципі, не звинувачую Симона тут, так, він просто, він, в нього таке вишиття було, так. Але, але потрібно було, щоб Петро докоряв йому, щоб він міг відвернутися від цього. І тому нам теж, теж треба в божій роботі треба бути обереженим цим, щоб гордість, не було місця для гордості. Так? Щоб люди служили від щирого серця. І Навіть якщо це означає, що дати людям почекати. Бо, бо, я знаю, що, ну, для мене буває так, що люди приходять, ну, давайте то поможу тобі. Я можу проповідувати. Я можу. Я маю здібності до цього. Ну, а для мене Спочатку постає питання, а для чого ця людина хоче цього? Добре, нам, нам потрібні вчителі, нам потрібні місіонери, але чи, чи правильні мотивації? Оце головне. А якщо так, то все, я буду допомагати цій людині в цьому. Тому треба просто в тому бути обережними. Далі, е, значить, тобто ми бачимо, що Дух Святий дав мудрості Петра розібратися з опозицією. Е, значить, далі, е, що відбувається. А, от, і в 25-й вірш «І вони ж, засвідчивши Слово Господнє, звістившись, повернулись до Русалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях». Бачите, цей крок Пилипа до чого привів церкву. твер Петро і Іван, вони проповідують по Самарії. І, і його приклад надихнув їх. От. І тому важливо, що ми теж, як Бог нас кличе, що ми йшли. І це буде впливати на інших людей навколо нас. І ми побачимо це далі так само. Далі Пилип Дух Святий приводить його до пустелі. У 26-му вірші Та на південь йде на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона». Тобто, Таке служіння, таке прекрасно, росте, все прекрасно. Вже пора думати там, про будівлю, да? щоб збудувати там, будівлю для церкви. Так? А, а, а дух Стидь каже, що ну, все, Пилип, ти, ти, ти, вже, ти вже тут зробив свою справу, давай далі. Йди в пустелю. І якби я був Пилипом, я би думав, ну, Боже, на пустелю? Ти впевнений? Ну тут, тут же люди каються, а що там на пустелі? Що я там буду робити? А що, а що він зробив? І вставши, пішов він він послухався. Він не став сперечатися, він просто пішов, він був слухняний. І далі, ви знаєте, цю історію я просто буду переказати. Він зустрічає вельможу Кандики з Ефіопії. Тобто він, ну, це був важливий персона, він був скарбник цієї цариці. І він, можливо він навернувся в юдаїзм, ну, мабуть так, Uh, і він, uh, тут, він uh, читає Ісайю, він цікавиться, він шукає Бога, але, можливо, він був в Єрусалимі він зрозумів, що тут щось правильно, але чогось не вистачає. і він читає, і дух побуджий полипе, щоб підійти до нього, і <смі> мені подобається, як просто дух готує все. Так? Uh, uh, значит, він чує, що він читає Ісайю, і каже, чи ти розумієш, що ти читаєш? А той каже, як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Палапа, піднятися, Пилипа піднятися та сісти з ним. І він, потім він сказав, про яке місце він читав. Він читав про 53-го розділу Ісаї про Ісуса, так, як про ангця, як на заріс було введено. І потім у Пилипа, а, а, а про що тут йдеться? Про кого? Чи про пророка? І я думаю, що Пилип тоді подумав, ох, о, тепер я йому розкажу. І він почав в своєму місці розказав мене про Ісуса. Так? І, ну, і тут кається. Потім в 36-му вірші він, він, ну, він, подобається, він... подобається, коли так відбувається, що людина сам просто задає правильні питання. Там, а як мені спастися? Там, розкажи. О, клас, да, розкажу. Далі. А, а, а про хрещення? Чи, чи можна? Там, чи, чи як це відбувається? А й ти йому скаже, що ну, якщо ти віруєш з повного серця, то можеш хреститися. І той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос то Син Божий. Так? І Він і, і, і, і його хрестив. А, бачите, що Бог привів його постелю. Він не знав для чого. Так? Він просто послухався. І знаєте, це те, ну, ми теж маємо право бути слухняними Духа Святому. Ми можемо подумати там, своїм розумом. І якби Полип просто думав по-людському, по він би залишався в Самарії. Який смисл йти в пустелю? Але він зустрівся з цим Вельмо... вельможею, скарбником. Він був просто відкритий. Він просто чекав, можна сказати, на, на людину, яка б просто сказала йому. Не треба його переконувати. Він був готовий. І, і просто я, я, я просто дивуюсь кожного разу, як Бог це робить. Недавно у нас сталося, можна сказати, трагедія в церкві. Там мама однієї дівчини померла. І, ну, слава Богу, вона була віруюча, вона з Господом, ми знаємо це. І ми, я якось був на похоронах, це було в одному селі Тернопільської області. Я, ну, були інші проповідники, я, я мав, мав привіду дати слово. І потім та дівчина до мене підходить каже, що, ну, тато, він теж віруючий, хотів би, щоб ми провели там вивчення Біблії. Ну, думав, так, да, класно. І, е, ми стали там проводити вивчення Біблії в неділю, по вечорях. Е, його батько взагалі, він, він був віручий, але, але тільки зараз він починає рости. Він слухає Чака сміту постійно, починає розуміти благодать. І він, звичайно, йому важко. Так? Він ну, втратив дружину. Вони стільки років були разом. Але він якось просив одного друга, який... Е, розвівся з дружиною там, в тому селі, потім переїхав в Тернопіль, мав проблеми з алкоголем. і просто він знав, що він, ну, та людина шукає. І ми якби, приїжджаємо, та людина сидить, починаємо говорити, у нього там різні питання, чому, чому там багато різних церков, і так далі. Починаємо говорити про Євангелію. Він каже, да, я хочу. Я хотів перепитати, ну, ти певний? Ну, як це так? Це не вибувається в житті так. так, я хочу. Я, він помолився сам. І це було так щиро, що взагалі, ну, це для мене дуже цінно, коли так відбувається. І він покаявся. Зараз він, він потім, я попросив його поділитися свідченням церкви, він поділився свідченням. Він е, ходить на це вивчені Біблії. Він ну, він, ну, близько 50. Але бачиш, що таку жогу, жогу має. Е, ну, хто би знав, да? що е, мама помре, несподівано, і, і, і все це станеться. Ми продовжимо це вивчення Біблії, ми, ми, ми сподіваємося, що Бог має ще багато людей там, щоб вони спаслися, там мовить, так далі. Ну, але Бог працює. І, і цікаво, ну, Бог це робить. Ми, ми, не, робили, ми не зробили це. І, але це ну, одна людина, і про це хоч, до чого я... Часто ми думаємо, що, ну як, це з однією людиною мати справу. Ну, Боже, я, я маю там на, на... Я такий особливий, що однієї людини не вищає. Я потрібен для, для мас. Так? Але, але Бог показує, що ні, ну, з цією людиною поговори. Послужіть цій людині. Навчіться цю людину, щоб вона стала на ноги духовно. І, і, хто, і ми не знаємо точно, що сталося з, тим, з цією людиною з, з Етіопії. Е, є передання, що він потім евангелізував в своїй країні. Ну, він був впливовий. Це впливова людина. Ну, напевно, так. Напевно, він теж вплинув на багатьох людей. Але Пилип не знав, що так станеться. Бог не відкриває нам повню котину одразу. Так? Він, як тут бачимо, що він показує просто крок за кроком. Так? Тому будьте сукняни малому. Так, зараз, І Бог покаже. І якщо взяти Пилипа, ким він був? Так? Він був діаконом. Ми, ми читали про нього в 6 розділі. Він служив при столах. Так? Як і Степан, до речі. Да? Потім він став великим проповідником. Тут теж Пилип Апостоли були веселимі, а Бог вибрав саме його, щоб він поніс Євганглівся Марію. Так? Бо він був вірний в цьому, в своєму служінні. І, І тепер Бог дає йому ще більше. І просто ще один момент. А... І, в принципі, він міг залишатися тим діаконом. І це прекрасно. Ну, потрібні діакони. Але я, я переконаний, що Бог, це був крок, якби для... ну, це був тимчасово, це був певний етап для нього. Може, не, не, це не етап для всіх, може, там є люди, які покликані на все життя, але Бог мав щось більше для нього. Е І ну, виникає таке питання, допустимо, ну, чи, е -е, ну, навіть я чую такі виправдав... виправдання, що ну, я просто не покликаний бути місіонером. Хіба ну, це, це, це, це гріх, що я маю служити тим-то. Е Ні, не гріх. І Бог має місце для кожного. Так? Є люди, які мають бути... Е Ну, пасторами там на, ну, в своїх містах. Я, я, я, я віручі, які мають просто жити там, де вони живуть, і все, і там бути світлом, так, наповнювати своє місто Івангелією. Але, але я також думаю, що Бог хоче іщ, і вивезти нас, і нас із своєї зони комфорту. Чи місіонерство це більше? Ну, чи і, і, і це краще? Ну, ви самі судіть, я не знаю. А, але просто. Подумайте, е, як би ну, такий приклад, е, допустимо, що є пожежна частина в одному місті, е, і вони відповідають за свій, свою територію. Так? І, допустимо, там в іншій територію пожежа, і, дзвон, і там у них на, з їхньою пожежною частиною там щось сталося, допустим, там вони не можуть справитись. Вони кличуть їх, і вони дзвонять, кажуть, ну, приїжджайте, допоможіть, будь ласка. Вони кажуть, і вони скажуть, ну, ми не маємо діла до того. Ми не мусимо. Це наша справа. Так? Але ми часто так робимо, як віруючі. Ми думаємо, ну, Боже, ти покликав мене тут, ну, хай вони там гинуть, там, де вони є. Так? Там ті е... погані там де... е... язичники. Так? То... Але якщо вони там гинуть, ну, чи, чи ми маємо, ну, чи маємо думати про це? Чи... Це най... має нас торкатися. Так? Е... Як ми тут бачимо, там Бог готує учнів. І Бог, е, як я сказав, готував мене. Коли я приїхав в Україну, побачив, що Бог тут робить. Я не знаю чому, але мої очі відкрилися, що Бог дійсно він працює по цілому світі. Світу виявляється. Я думав, якось тільки бачив цю роботу там в своєму місті, містечку, в, в Америці. Я думав, що ну, я далі я не бачив. А коли я потрапив сюди, я починав бачити, що Бог працює тут. Е, і я взагалі... Ну, став таким ревностним, я не знаю, місіонером за Україну. Тобто я, хотів, там, я, я, я досі, я, я люблю Україну. А потім Бог привів в мене, мене дружину, Шерен. Ми зустрілися, і, і вона хотіла взагалі в якусь мусульманську країну, країну а, закриту. І коли ми позайомились, вона, ну, ми, вона дуже мені сподобалась. Я, я, думав, я одразу майже думав, це моя дружина. І я їй теж сподобався. А, але вона подумала, ну, Україна? Ну, Україна, це, це там християнська країна. Ну, що я там буду робити? Я, я до Сальман покликана. Це, там, ну, для неї це було просто ну, це легко. Треба щось ну, поскладніше. <ріхи> вона така людина. А, бо Бог працював в неї в серці, дав бажання до мисіонерства. І вона подумала так. Ну, якщо до мисіонерства, значить, де там найбільше потреби? Де найважче? Ну, це мусульманські, ну, закриті мусульманські країни. Ну, логічно. І коли ми зустрілися, ми ну, говорили про це, потім Бог, ну, е, я буду все розказувати, але Бог відкрив, що сама вона має, ну, вона має вийти заміж за мене. Е, ну, Бог одразу це мені відкрив. Їй трішки пізніше, нічого. Е, але Бог насправді хотів зробити мені щось. Як ми говорили, ну, я, ну, ми вдружилися, я бачу, що в неї таке все набажання бажання до мусульман, хоча вона розуміла, що вона покликана бути зі мною. І я просто став думати. Якось Бог починав мені працювати, і я став думати, ну, я тільки дивлюсь на Україну, так? Бог хотів розширити моє бачення на весь світ. Ну, і я не кажу, що там якийсь там хтось великий чи там маю там якась краще за інших. Ні, просто я, Бог відкрив. Я, я думаю, що я просто може через те, що я тупіший за всіх. Бог мусив так сильно працювати єдиною. Відкрити мої очі так? і бачити, що насправді Бог має, ну, він хоче досягнути всіх, так? і українців, і людей з інших країн. І, і, це, і це бачення от, до Єрусалиму, до людей, до Самарії, до, до останнього краю землі, це для всіх віруючих. Так? Це не для спецназівців. Це для всіх нас. І, а, далі ми читаємо. Ну, кілька хвилин у нас і залишилось. А, я думаю, що буде можливість може до інших говорити більше про Павла. Але ми бачимо, що в 9 розділі Бог готує Псавла. Так? Потім буде названий Павлом. А, він він преслідував церкву. Так? Він був найбільшим преслідувачем церкви. Е, і навіть ну, він, дишучи гризбою тут першому вірші, на початку восьмому написано, що він е, е, яке там слово? Е, він похваляв вбивство Степана, так? і е, він нищив церкву. І це слово знищив, це як дикий е, звір, який просто все нищить, все трощить шматочки. Так, так Савло був Савло, вибачте ми, ну, ми, коли думаємо про Павла ми думаємо часто про такого доброго там чоловіка, який там просто посміхався, все, завжди був радісний, сильний в Господі, а ми забуваємо що він був монстром до того він був, можна сказати, навіть терористом так? він був ну, релігійним терористом так? Ну, як, як, в принципі, більшість це, найгір, це найгірший сорт, так? це релігійні терористи Uh, він би таким був. І він вірив, що він служить Богові. Так? Як і ті, теж терористи. Так? Він думає, що вони служать Богові. Він там uh, садив людей в в'язниці. Він uh, зробив так, що там їх вбивали. Так? Він, він стояв, коли вбивали Степана, і він похваляв це. Він думав, це класно, це добре. Так, їм треба. Так? Позови, і від собі таку, таку людину. Осаме так? бен Ладен. Ви би сказали теж, як і ті люди, ну, це неможливо. Боже, там, я, як б, я віручив, тоді б сказав, що Боже, вбий ту людину, просто забери. А Бог зробив ще краще. Так? Він спас його. І, і він став, ну, я не знаю, мені здається, що найвидітнішим вісонером за всю історію. Бо сильно його використовував. Хоча цікаво теж, помітити, що він використовував його до того. Так? Коли він нищив церкву, що сталося? Розпорошилися всі. Тобто він тоді служив Богові. То, так? Він, Бог і, і так і виконував свої завдання. Ну, знаєте, мені інколи жалко дьявола. Він намагається, намагається, старається. Ну, і Бог все одно так вертає все, що це з Бог якби, зробить своє. Він робить своє, да, свою справу. Тут так само. Ну, по, Саво, так? не церква, церква роз... росте, розповсюджується, і, що... і Павло доводиться навіть поїхати в Домаск, да? щоб зупинити це. Він якби е... розпочав це, можна сказати, і тепер мається зупинити це. Вже я віруючи в Домаску, він йде туди. Е... Ну, мало часу, але е... Е... Бог його просто валить. І да? е... е... е подобається, що, що Павло каже, що хто ти Господи? Так? Він зустрівся з Ісусом, познав Його. Потім каже, що і що мені робити? Так? І Ісус йому каже, що має йти до того, то того нання і так далі. І він е, одразу, тобто він був ревним е, е, переслідником церкви. Тепер він стає дуже ревним і віруючим. Так? І тому немає людей, які безнадійні. Так? Е, Бог використовує тих людей. І багато-багато прикладів можна навести. А, але, а, значить, далі, а, що відбувається, він, він говорить Ананію, та, що, і, і, до речі, Лука, він згадує це, це і, навернення Павла три рази, що підкреслює, що це важливо для нас. Бо це дуже важливий момент в цій книзі, бо Павло, він понесе Євангелію до поганів. І просто, зрозумієте, дії, так? Це, я, я вірю, що ця книга має зробити нас Ну, місіонерськими. Да? Має побудити в нас побажання бажання бути місіонерами. Да? Бо Лука, він починає в Єрусалимі, потім він переходить на Самарію, на Юдею, на... і до останнього краю землі. От фокус потім переходить на Павла, на його служіння через, через поганів. І так само для нас, я думаю, наш фокус має бути на того, щоб досягнути людей і, і, і, і, з інших країн навіть. Про це трошки пізніше. Три хвилини. 22-й вірш. Савла ще більше зміцнявся. Він непокоїв людей, що з Димаску жили, удовольнюючи, що той, той, той, той Христос. Тобто він, в принципі, не перестав робити те, що він робив раніше. Він так діставав, він діставав віруючих, а тепер він дистає <реш> релігійників. Так? Вони вже не задоволені з ним. Що робити? Вони хочуть його вбити. Якщо малося збити його, то довелося учням ем, е, забрати його вночі і з муру спустити в коші. Да? Тобто як він йшов в місто, так, він був сильний, він був готовий там всіх вбити, тепер він дуже так скромно, змирено йде. Ем, значить, ви можете далі читати, але далі 31-й вірш ми бачимо, що відбувається тепер церква по всій юдеї і Галилеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і спомнялася в тіху Духу Святого. Тепер церква росте. Так? Тобто ми читали в 6-му розділі в 7 вірші, що в Єрусалимі там вношилося число учнів. Тепер що відбувається? Юдеї, Галилея, Самарія. Ну, ще немає останнього краю землі. Це буде далі. Далі ми почитаємо можна ще 5 хвилин. П'ять? Шесть? Добре. Петро. взяти Петро. Тепер Петро, він був наповнений Духом Святим. Так? Але все одно він теж не, не мав те бачення, яке Ісус хотів мати для нього. Знаєте, ми ростемо. І, і Бог, він милостивий. Він, він милостивий до нас. Він готує нас до наступного кроку. Так було з Петром. Він був прекрасний віручий, але він мав рости, рости як ми всі маємо. І він, в принципі, він, ну, не, не дбав про те, щоб е, йти до кра... останнього краю землі. Навіть, він він було, навіть комфортно було в Єрусалимі. Що робить? Бог приводить його е, в, лі, в ліду, да, щоб зсилити е, е, одного дядка. Потім е, в інше місце е, е, е, е, значить, це було? Да, в Йопії, да, там, э, ону, э, він підняв э, воскрес ону, э, тетю там. Mm -hmm. <laughs> Я просто так, швидко так, прилітаємо, Це це. Потім що відбувається? В кінці, і, і чомусь, ну, Петро тепер там. Да? Бог його привів. Ну, Бог не показав йому, що Петро, ти маєш іти туди, бо там, я буду там, спасати е, погоням через тебе. Ну, просто Бог його привів туди. Там. Ну, що, треба селити, треба, поїду по поселю цю людину. Далі, е, тут в 43-му вірші, що відбувається, він е, залишився там. Мін багато днів пробув у Йопі одного гарбарника харба, е, Симона, тобто людина, яка має справу з е, шкірою, так, тварин. В принципі, він як людей е, е, не мав з ним жити, бо та, та людина мала справу з мертвими тваринами, тобто це якби тоді Петро ну, та людина церемінально нечиста, але Бог його готує, крок за кроком. Далі він Бог з'являється ну, англ з'являється до Корнелія. Ви знаєте цю історію, так? Значить, він наказує Корнелію, що він шукав там Петра, привів його, сказав, де він. В той же час Бог дав відіння Петрові що сказав Павло, да, Петрові, він бачив е, про зсерадло, е, там, де там всякі тварини. Він, він був гол, голодний. Так? І було, був голос, що, е, Петрові, там, стань, їж. Остан, да? е, е, за коли Петро їж, 13-й вірш, ну, Петро каже, ну, жодним способом, Господи, бо я ніколи не їв, я нічого гідного чи, ну, чи то не чистого, так? Ну, І це повторилося тричі. І, і Петро потім покинувся і думав, ну що це означає? Потім приходять ці люди, і він починає розуміти, що Бог готує його йти до нечистих, так, до поганів. І він через це, через те, що дух свій підготував, він йде з цими людьми до Корнелії. Корнелій каже, розповідаємо, що сталося, що Англ з'явився, і мені подобається, що навіть Петро, він спочатку приходить, і він ну, вже, вже є, а а а може, в принципі, було розуміло, що треба проповідувати, але Петро все одно він думає, ну, для чого це? Він запитує у них, що е ну, для чого ви мене кликали? Він, Бог ще працює в ньому. Потім Конелі пояснює, і, і Петро в 34-му вірші відкрив уста свої, і, і просто розказав Євангелію. Так? Просту Євангелію. Що відбувається? Вони сповняються Духом Святим, ті люди. Петров не, не намагався. Він, тоді ніхто не клав руки. Так? Просто це сталося. Спонтанно. І, е, і теж на е, 45-му вірші обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар духу святого пролився також на напоган. Нам смішно. Та, ну, звичайно. Ну, так. А вони ще не розуміли цього. І це була ознака для них, що Бог, він хоче спасти. Він намагається просто відкрити їхні очі. І якщо одинадцятій розділ, останній розділ, ми читаємо теж просто реакцію Петра, він вже пояснює своїм братам, коли вже повернувся, бо вони були занепокоєні. Ну, що це таке? Ти йшов до поганів? Ну, як ти міг? Він пояснює, що Дух Святий його змусив. Це він не сам пішов туди. Е, він пояснив, що Дух святий злина на них. Пятнадцятий е, вірш. А як я промовляв, злина на них Дух Святий, як спочатку і на нас. І я задав Слово Господнє, як він говорив, Іван ось водою хрестив, ви ж охрещені будете з Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірили в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, що міг заперечити Богові? І тепер Бог хатує Петра, і далі ми будемо читати про це, але просто на завершення. Хотів сказати. Ну, чи ми маємо це бачення від Бога? Да? Що нам треба нести Євангелію до Ірисаліма, до Юдеї, до Самарії і до останнього краю землі. Так. Ми мусимо так, наповнити наші міста максимально да? Щоб цією наукою. Але, але чи ми далі йдемо? І я Буває, чую те, що люди кажуть, що ну, нащо? Ну, ми, ми маємо справити задачу тут, в нашому місті. Потім далі. Ну, я скажу чесно, що просто цей день ніколи не настане. Якщо будете казати це, ну, це для мене це виправдання просто. Це просто ну, це мені говорить про те, що ці люди просто хочуть, не хочуть йти. Але що Ісус сказав? Іди і навчи, навчи всі народи. Так? І Він повторив це. Мінімум два рази. Це, може сказати, що це головна тема Ісуса, про яку Він говорив з учнями після Його Воскресіння. Ну, може, най, може, найбільше, це, ну, більше він говорить про те, що Він Воскрес, що Він живий, але наступне – це вже про те, що іти і, і, і онлізувати людей. І тому, я думаю, що якщо цього немає у нас, я не кажу, що треба зараз кинути все і їхати, але, можливо, так знає? Я думаю, що кожен з нас має, має запитати не, не чи я ем, покликаний залишатися, а чи я покликаний бути посланий. Ну, тобто треба, я думаю, переконатися, що я не... Ну, розумієте, що є різниця. Тобто можна думати, ну, я буду тут, поки Бог не, поклика, не покличе мене йти там кудись. Ну, я думаю, що напоки треба спитати у Бога, Боже, чи ти хочеш, щоб я залишався? Може, мені треба йти? Ну, кажи, ну, я готовий йти. Тобто дати Богу ви можливість сказати ні, ні. Ну, залишаюся тут поки що. Там, чи чи на, на все життя, чи ні. Але чи ви відкриті? Да? Я, я, ну, я не знаю, я просто маю велике бажання. Ну, коли Бог покликав мене ем, якби, ну, бути в служінні, можна сказати, хоча ми всі в служині. Бог мені дав цей вірш. Це Матвія 9. Ем, на завершення. Матвія 9. Я бачаю, дуже, дуже скоро закінчу. Е-е. Е-е, девид 35 -го. І входив Ісус у всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи і здоровлюючи всяку недугу та nemіч у всякого. Як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що немає пастуха. Тоді він казав своїм учням: "Жниво справді велике та робітників мало. Тож благайте, господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. І це, це справді, ну це, це, це мене торкнулося. Я, я тоді був, може, три роки в Україні. Я просто бачив, я, я, мав, я мав можливість їздити по Україні, працювати з різними організаціями, але я бачив, що найбільша потреба в Україні, це потреба в церквах, здорових, живих церквах. Бо люди, вони, вони спрагнуть. Але вони не знають про Бога. Ну, вони чують там щось. Але щоб дійсно вони знали, могли рости в благодаті. І зараз це... Ну, слава Богу, що більше церков, але мало ще. Треба, щоб було більше. Там, де ми... Ну, є інші церкви, але ми... На той час, коли ми розпочали... Я, я можу сказати, що це єдине церква, де проповідувалося Боже Слово, де практикувалося благодать. В інших церквах це, це не було так. Ми зараз, ми, Бог поклав нам на серце, ми почали їздити в Вінницю, в Луцк раз на тиждень. Слава Богу, що потім Бог привів Деніла, щоб там відкрити церкву в Вінниці. І з нашої команди там тим, і Кристина, вони поїхали, переїхали туди теж, щоб допомагати. Мімо мовити за Луцк зараз. Можливо, є пастор. Але теж там потрібна церква. Ну, і, але є багато-багато інших міст. І, звичайно, є інші країни, де взагалі просто вони не, не чули про Ісуса. От. І, і, і це нас на торкається, як Ісуса торкалося? Він, він був, Він з з нами. Чи ми маємо Божу, ем, Боже серце до людей? Бо дійсно, робітників мало. Життя дійсно велике. Ем, і тому я просто благаю вас. Може, Бог вас кличе. Просто моліться, шукайте його, допомагайте тим, які їдуть. Відкривайте інші церкви. Це потрібно. Це, це смисл наше життя нести Євангелію по всьому світові. І а, а, хай Бог нас веде в цьому. А, давайте, давайте станемо. Ось останній момент. Взяти в Пилипа, ми далі будемо читати про нього в 21-му розділі, і він вже там буде мати чотирьох дочок. Тобто він якось одружився в той час. І хто вони, оці чотири дочки? Пророкині. Так? Вони служать Господові. І ми можемо переживати, а як, а як діти будуть? Що з ними станеться? Просто подивіться на нашу сім'ю. Що стало з нами? Я спочатку жалів себе. Тоді я думаю, ну що мої батьки думають, що головою. А тепер я бачу, що всі мої служать. І це не випадковість. Так? Я думаю, що це, якщо ви підете за Господом тому, Бог благословить вашу сім'ю. І вони будуть служити Господи. І я думаю, що немає більшої радості. Так, було б класно, якби хтось з нашої сім'ї став лікарем там, чи юристом, щоб хоча б підтримувати нас. А я думав, що Давид, ну, з Дейвідом так станеться. Він там вчився на спиритиного лікаря. І я думаю, о, класно, хоч хтось буде заробляти гроші в нашій сім'ї. <реш> і от паці, я щось йому, ну, не знаю, ну, потім ну, в Бішкек той, дубічно, <реш> потім <реш> Сибір якісь, ну, знаєш ну, я ставлю Богу за це. То служіть Господи, так, шукайте Божого царства найперше, і все інше додасть вам. Не турбуйтесь про все інше. Бог дб подбає про це.